15. fejezet. Az Esztergomi kapunál olyan szoros volt a tolongás, hogy a vastag láncokat tartó cölöpök, amelyeket Buda előrelátó tanácsa veretett a fagyos földbe, nem egy helyen kiszakadtak, mintha csak csemetefák lettek volna, s a boldog lelkesedés éljenző orkánya tépte volna ki őket tövestül. Ahogy a menet a kapuhoz közeledett, úgy szóván percenként meg kellett állnia a bevonuló királynak, míg előcsapata utat csinálhatott neki. Így is minduntalan emberek férkőztek hozzá, harcuk a lelkesedés mámurától a részegéhez hasonló. Csizmáját csókolta némeik, és nem bánta, hogy kemény taszigálják vissza. A lárma már fűsiketítővé vált, egyikféle hangzsivajtól a másikat nem lehetett hallani. Csak sejteni lehetett, hogy valami ének szól egyszerre a riadalmas éljenzéssel. Mikor végre az előcsapat ketté vált előtte, hirtelen megerősödve zendült meg az énekszó, a kapu előtt ott várt a magyar papság, azok énekeltek. Elő állott a bíboros esztergómi érsek, a dénes, a hunyadi háznak nem nagyon lelkes barátja, de most már kénytelen kelletten alatvalója. Mellette várdai István a kalocsai érsek. Mögöttük tizenkét püspök, a királyi prépostok valamennyien, az apátok is, mind-mind, s a kisebb rangú papok egész serege. A király és a kormányzó leszállottak a lóról, mögöttük hasonlóképpen az egész kíséret. A prímás ezüst feszületet nyújtott a király felé, s ő megcsókolta a Jézus testét rajta. A kitörő riadalommal megint felsenyrekelt a papok felzendülő zsolozsmája. A király ismét lóra ült. Csak néhány lépést tett előre lóháton, ott volt már a kapuban, amelynek nyílásában Budaváros tanácsa állott. Élén a bíró. Egyet lépett előre, és levette kucsmáját. Németül szólt szólalt meg. Felséges király, Budaváros tanácsa hódolattal üdvözöl, hogy miután ősi szokás szerint esküvel megígéred, Szabadságaink és dicső től nyert mindenféle előjogaink épségben tartását, a város kulcsait neked ünnepélyesen felajánljuk. A város kulcsai azonban nem voltak sehol láthatók. A király felemelte jobbkezekét ujját. Németül esküdött. Esküszünk, hogy Buda városának szabadságait tiszteletben fogjuk tartani, és azokat semmiben nem korlátozzuk. Isten minket úgy segéljen! a bíró hátraintett, és előkerültek a kulcsok. Díszruhás vártisz hozta őket piros bársonyvánkoson. A király lenyúlt, és megérintette őket. Megint folytathatta útját a rengeteg nép között. A menet egyenesen a főszékes házba tartott. Ott ünnepélyes Tedeumot celebrált a Prímás. Szemközt a királlyal az oltár másik oldalán foglalt helyet egyedül Hunyadiné. Az első sorokban az ország nagyjai, kivéve kettőt, garalászló Nádort és Újlaki Miklós erdélyi vajdát. Mise után megint megindult a menet a szűk utcákon át, szűnni nem akaró viharos éljenzés közepette, míg nem odaértek a legbelső övhöz, a várpalota hidas bejáratához. Ahonnan börtönbe hurcolták, annak idején, majdnem egy esztendeje, a most királyként visszatérőt. Akkor igen könnyen csapódott fel mögötte a híd, most nehezebben nyílt meg. Előbb le kellett kötnie magát az ősi magyar alkotmány mellett. Hajdani elődei koronázáskor tették ezt. De a magyar nemzet most nem rendelkezett Szent István koronájával, hogy azt választottjának fejére tehette volna. A koronát Fridrik őrizte odaát át Ausztriában. És Mátyás, az Árpádok óta első nemzeti király, ezzel a bevonulással helyettesítette a koronázást. Leszállt a lóról, s a baldahin alá állott. Szilágyi Mihály odalépett lovával a várárok szélére, mellette a kürtös. A kürt háromszoros jelet adott. A várkapu mögül egy láthatatlan ember hangja kiáltott. Guiis intrá, intrare! Szilágyi visszakiáltott. Matthias Hungária electus rex! Belülről ismét a hang kiáltott. megesküszik -e a király az ország ősi törvényeire? A menyezet alatt aranyszövésű, nehéz abrosszal leterített asztalon feszület állott. A feszület mögött a prímás. Az eskü mintát a kalocsai érsek olvasta. Nos, Matthias Dei Grácia Hungária Rex! A király a feszületre tette kezét és megesküdött, hogy Magyarország ősi alkotmányát tiszteletben tartja, törvényeit megtartja és megtartatja. Az eskü utolsó szava elhangzott. Szilágyi Mihály hátáról ismét bekiáltott. A király megesküdött! Várnagy, engedelmeskedjél! Bentről zene szó felelt a kiáltásra. A híd lassan ereszkedni kezdett. Mátyás felsóhajtott. A sóhaj ezt jelentette végre. A megnyíló kapuban ott állott szobor Mihály, a hunyadi család közeli rokona, aki Szilágyi Mindjárt kormányzósága első napján Budai Várnagyján nevezett ki. Mögötte díszruhás őrség, páncélosan, dárdásan, ragyogó szelszámokkal. A zene harsányan szólott. Czobor keményen tisztelgett. A várkápolnában megcsendült a harang, Mátyás király bevonult a budai királyi palotába, Zsigmond király székhelyére. A trónteremben biztos, erős lépésekkel indult az emelvény felé, az aranyozott rossz lábakon álló magányos trónszékhez. Ahol nem olyan rég még ő áldogált a kamarások és apródok soraiban, ott most díszruhás fiatal leventék álltak feszes tartással, mellökön az ő címerével. S ahol ötödik László ült a szép fiú, ott most üres volt a hely. Szilágyi Mihály megszólalt. Magyarország zászlós urai, egyháznagyai és föltiszténynek viselői kérik felségedet, fogadj el hódolatukat! Majd kirántotta a kardját, és elmondta az ősi mondatot: Életünket és vérünket, királyunkért! Mátyás ülve maradt. Egyenesen nagybátyja szeme közé nézett, úgy felelte: Országunk egyház és világin nagyjainak hódolatát elfogadjuk. Szilágyi Mihály visszatolta a kardját hüvejébe. De mindjárt meglepetten kapta feltekintetét. Mert a király még egyebet is mondott ezen az előre megállapított, forma szerint való mondaton kívül. Szeretett nagybátyánkat, Szilágyi Mihályt az ország kormányzói méltóságában királyi hatalmunkkal megerősítjük. Egyéb iránt mindjájokhoz királyi kegyelmünkkel hajlandók maradunk. Felállott, Biccentet fejével és gyors lépésekkel kisietett a trónteremből. Jól ismerte a járást, magán felé igyekezett. Az ajtóknál katonás tisztelgő állásba toppantak a címeres ruhájú, fényes alabárdó királyi ajtonállók. Végül benyitott az ötödik László volt lakosztályába. Ott nagy élénkséget talált, egész seregszolga rakosgatta a király hazatérő menetével most érkezett személypodgyást. Kész király otthon várta, és a sürgőforgó személyzet között az, aki mindezt eddig is intézte, édesanyja. Miként tetszik? kérdezte Hunyadiné. Ékes, igazán! De éppen csak, hogy körülpillantott, és udvarias hálával mosolygott. Arcára más volt írva. Mit forgatol fejött király? Az mesterségön jár gondolatom, asszonyanyám. Tüstint láttatni fog, értő mi vagy se. Intett a cselétségnek, hogy a rakosgatást hagyják abba. Azok engedelmesen kisurrantak. Nem értőlek Magyko, töttél valamit magad fejítül? Töttem, felelt a király idegesen mosolyogva. Az anya figyelmesen ránézett. Mihály bátyádval? Vele. Mindjárt, Alitám. Csak osztán kit mivelsz csinyán tödd. Nehéz természeti vagyon, Föli be nem nem neblészen gyerekjáték. Mátyás nem felelt. Anyja aggodalmasan nézegetett rá, ő pedig untalan az ajtót nézegette, mint a gyerek, aki valami merész csinyének eredményét lesi. S az ajtón csak ugyan belépett Szilágyi Mihály. Még be sem tette maga után, már kiabált. te fiú! Mit erősítgető kormányzó voltomba? Nem szólottunk erről eleve egy árva szót is. Noha ment az egész dolgot, által beszéltük. Minek jártatád a szádat, mi? A király szelíd és odaadó arcot vágott. Első királyi szavomat szeretett bátyámnak ügyekszöttem ködvire Bajvót? Baj volt? Baj volt, baj volt! Nem az számos, hogy baj volt Azonban én az ország választott vala kormányzóul, mit erősítgetől? Ha nem erősítől, akkor nem vagyok tán kormányzó? Semmi szükség erre nem volt. Meg ugyan fura lészen, ha országos dolgokba akit először határoztunk volna, csácsogni kezdől, s egyebet mondasz, helyötte. Mátyás sértett arccal, duzzogó hangon fordult anyjához. No, itt vagyon, asszonyanyám, hát mondja. Én atyafiságos szerelmemöt, s hálámat az nagyok előtt mutatom néki, ő meg korhol. Rengyin vagyon, Mihály bátyám. Ha visszaszoktat arról, hogy szeressem, hát rendjén vagyon. Elfordult. Szilágyi Mihály egy darabig hallgatott. Aztán zavartan köhécselt. Végül megjuászodva morogta. Jó, jó, nem azért mondám, te oktondi. De mátyás nem felelt neki. Az ablaknál állott háttal és nézett le a Dunára. Szilágyi még várt, aztán odalépett hozzá és vállára ütött. No, semmi baj. De iza vagyon baj, hogy ne volna, Felelt Mátyás visszafordulva. Mert mely szépen kieszöltem én az okiratot, kiben ezt szeretetet s ment az országnak tudtul adom, oszmastan királyságomnak legelső kedvit elrontja. Okiratot? Kérdezte Szilágyi nem kellemetlen meglepetéssel. Azt, gyönyörű okiratot. Adjat ki, mindegy immár, egy -e. mostan az kancelláriára még, hogy mi esött újság, megnézzem. Ha kedved vagyon, oda nézhető, tanuljad az országlást. Vállára még egyszer, már nevetett. Aztán ment kifelé, az ajtóból visszaszólt még. Nagy bolond ez a te fiad, ördse! Hunyadi né nem értett az egészből semmit. Kíváncsian nézett a fiára. Ez pedig, amint becsukódott az ajtó, kiegyenesedett. Egyszerre magasabbnak látszott. Arca is megváltozott. Sok esztendővel idősebb lett hirtelen a duzzogó fiatalember helyett. Nem érti, asszonyanyám! Okiratban adom az országnak, hogy Szilágyi Mihály az hatalmat legfelső fokon az királytól kapta. Kormányzó, de a király akaratából. Köl, hogy lássák ezt. Ő is, a nemzet is. Hunyadiné arca ragyogott. Szólhatott volna, de nem szólt. Tett vett, és olykor oldalvást lopva pillantott a fiára. Hallgatása azt mondta, hogy nem kell sokat beszélni ezzel a fiúval, rá lehet bízni a maga dolgát nyugodtan.